15. Лютий 1922 року. А сам. Лякорбоа таки знайшовся. І першим повідомив мені про це брат Шанкар, потрусивши за плече і вирвавши з доволі приємного марення, де жінка, яка цілком могла бути Емілі Картер або Ейні Грант, витирала з мого чола під лихоманки. Він виклав мені факти квапливим гарячим шепотом, і я вийшов за ним, човгаючи сандаліями і затягуючи штани за межі спальні. А тоді й ашраму. Ми спустилися пагорбом, ґрунтовою доріжкою, що вела до поселення Джатинга, а потім звернули на стежку, смужечку притоптаної трави, що вела до лісу. Повітря було важким від аромату деревини, сповненим дзижчанням комах, що перелітали від хризантем до квітів залізного дерева. Ми продирались крізь залитий сонцем ліс до дзюрчання брухливої води. Нарешті вийшли на галявину з холодним і швидким струмком, що збігав до підніжжя пагорба. Сцена була б просто іделічною, якби не тіло, що лежало обличчям у воді. Голова покоїлася на камінні, як на подушці. На березі поблизу стояв іще один монах у шафрановому вбранні. Обличчя його нічого не виражало. Поруч із ним двоє місцевих осорочках і шортах вели жваву розмову, а біля них стояв європеєць у ліляному костюмі і шовковій золотистій краватці, такій яскравій, що різало очі. І він, схоже, не знав, як реагувати на ситуацію. Я вказав на європейця, який інстинктивно пригладив тремтячою рукою волосся. — Це той хлопець, що його знайшов? — Шанкар кивнув. Його звуть Престон. Він один із місцевих інженерів. Займається дренажними системами зрошенням тощо». «Цікаво». Шанкар обернувся до мене. «Він гарна людина, капітане, і друг». «А вже ж погодився я. Він зі своїми людьми обходив територію вранці і натрапив на тіло». «Це точно Лекорбо? «Ми підійшли ближче. Я сфокусувався на тілі». «Чоловік – європеєць, високий, з брудним русявим волоссям, принаймні зі спини дуже схожий на бельгійця». «Це він», – підтвердив Шанкар. Монах зупинився біля престона, і вони мовчки потиснули один одному руки. Тим часом я спустився до води і скинув сандалії, ступив у крижану воду і наблизився до тіла, перевернув його і гукнув до людей на березі. «Його так і знайшли?» «Так», – відповів Престон. Він указав на своїх місцевих помічників. «Мої люди підійшли перевірити, чи він дихає, та коли зрозуміли, що він не… Ніхто його не пересував». Ризиковано балансуючи на камінні, я опустився навколішки біля тіла і безнадійно спробував намацати пульс. Раптом так захотілося, щоб поруч опинився «Не здавайся!» «Добіся кмітливий хлопець! Зараз так згодилася б його прозорливість щодо ситуації!» І, що важливіше, це його можна було б загнати в річку, перевіряти тіло, а не мочити власні ноги. Ранг має свої привілеї. Тіло було задубілим, охолодженим смертю і водою. Я зробив спробу його перевернути, але мре цю мокрому одязі важить більше, ніж можна собі уявити. В процесі я втратив рівновагу, підсковзнувся і впав у струмок поруч із ним. Два тіла, пліч-опліч. Одне мертве, інше не зовсім поки що. Доки я вилазив, двоє помічників Престона ледь стримували сміх. Я вирішив їм допомогти і наказав витягти тіло Ля Корбо на берег. Вони винесли бельгійця зі струмка і поклали горілиць на траву. Я ретельно його оглянув. На скроні рана, дводюймовий поріз, червоний і пурпуровий, по краях зморщений і сірий. Мабуть, він заблукав, припустив Шанкар, збився з головної дороги, забрів сюди, а тоді впав у річку, вдарився головою об камінь і захлинувся. Я пильно вдивився в його обличчя, але не побачив на ньому нічого, крім щирості. Таке раніше тут траплялося? Тобто, чи хтось раніше помирав такою смертю? Відповідь, ні. Наскільки мені відомо, ми нікого ще не втрачали і точно не європейця. Але Корбо? Він колись виходив за шраму?» Монах кивнув. «Другої ночі після того, як приїхав. Але ми його зупинили. Не скажу, що це велика рідкість. Багатьом перший тиждень здається важким. Дехто намагається дістатися джатинги і там знайти дозву, але...» Схоже, Шанкар розгубився. «Але...» Знаю, Філіпу було важко, але не часто комусь удається в диктив друге, особливо на такому етапі лікування, як у нього. Я підвівся і замислився. Лекорбо вагоній ломки вислизає за шраму і прямує до джатинги. Він марить і тому збивається з головної дороги, заходить до лісу і дістається аж сюди, ковзає, падає і вдаряється головою об камінь. Таке може статися. Я повернувся до престона, який не відводив погляду від трупа Лі Корбо. На вигляд інженерові ледь за тридцять, середнього зросту, густе каштанове волосся і мертвотно бліде обличчя, що свідчить про те, що його ото -от знудить. «Що ви робили тут з вашими людьми?» – він підняв голову. «Перепрошую, тільки не кажіть, що просто натрапили на нього в цій глухомані». «Ми обстежували струмок», – сказав він. «Він протікає крізь заболочену місцину трохи нижче. Власник бажає її осушити. Ми піднімалися вгору, складаючи мапу русла, оцінювали доцільність зміни і знайшли це тут». Обличчя Престона змінило колір на пастельно-зелений. Інженер зігнувся навпіл і його вивернуло в траву. Пояснення було доволі правдоподібним, і блювання безперечно підвищувало ступінь довіри. Потрібно перевезти тіло, вирішив я. Чи є тут поблизу лікарня? Найближче у Ламдінгу, відповів Престон. Не близький світ, але є Дікін, наш місцевий лікар. У нього клініка в Гафлонгу. Транспорт маєте? Престон похитав головою. Ні, але я знаю, де можна позичити авто. Добре, погодився я. Пошліть когось по лікаря й авто. Помічники Престона розташувалися на безпечній дистанції, присівши навпочіпки, і спостерігали за нашою розмовою. Інженер гукнув одного, гавкнув йому щось мовою, якої я не зрозумів. Чолов'яга литаргічно зіпнувся на ноги і підійшов. Престон гавкнув іще щось, і той кивнув, повернувся і повільно поплентався стежкою. Фінальний окрик від Престона, вербальний стусан підзад, змусив його прискорити крок. Принаймні, доки він не досяг дерев і не зник із виду. Наступна година тяглася повільно, ще й через те, що повернувся мій біль. Миязи зводило судомами, в голові гуло так, ніби хтось бив по ній каменюкою. Я ліг на траву на шанобливій відстані від тіла Ля Корбо, заплющив очі та спробував заблокувати біль. Шанкар і престон сиділи неподалік, перемовлялися приглушеними голосами. Схоже, монах щось радив інженерові чи й пропонував обмити жертву. Нарешті тишу порушило, розірвало на шматочки скавучання низькооборотного двигуна. Я сів. Скавучання змінилося на гарчання, яке ставало дедалі гучнішим, заревів клаксон, і з дерев злетіла зграя птахів. Раптом крізь стіну лісу прорвався автомобіль і зупинився трохи вище берегом. Двигун замовчав, і в лісі знову запанувала тиша. З'явився помічник Престона, цього разу в супроводі джентльмена з рожевим обличчям, срібним волоссям і в костюмі трійці, гудзики на жилеті якого аж поскрипували від напруги під час ходіби. Лікар Дєкін привітав його шенкар підводячись. Він зробив крок назустріч і затиснув пухкеньку руку лікаря між своїми долонями. Мені дуже шкода, що довелося тягнути вас сюди без попередження. Монах підвів лікаря до тіла Ля Корбо, верхня частина якого була шанобливо прикрита грубою шаллю шафранового кольору. Я зіпнувся на ноги і підійшов до них. Один із помічників Престона підняв покривало. Стоячи над тілом, лікар радше оцінював його, ніж оглядав. Так мистецтвознавець дивився б на картину, а м'ясник на шмат м'яса. Може він не хотів бруднити свій костюм, а може, щоб стати навколішки і оглянути труп, довелося б витратити чимало сил. Хай там що, він дивився на тіло з розчаруванням і нудьгою на обличчі, ніби хлопець не мусив отак просто вбиватися посеред ночі. Лікарю Дікін, сказав Шанкар, чи можна представити вам капітана Віндема із поліції Калькутти? Лікар обернувся і простягнув руку. «Капітане?» «Лікарю», – відповів я, потискаючи її. «Далеченько вас занесло від вашого відділку, ЕГЕЖ?» «Можна і так сказати». «Ваш друг?» – я похитав головою. «Просто випадково опинився на місці». Дікін перезернувся з братом Шанкаром, тоді помітив Престона. «Так», – промовив лікар, – «де ж його знайшли?» Я вказав місце в струмку. Там приймав ванну, поклавши голову на той камінь. Лікар підійшов до води, подивився вниз, повернувся і ще раз поглянув на пошкоджений череп Ле корбо. «Потрібно відвести тіло до клініки». Він повернувся до Престона. «Нехай ваші люди покладуть його на заднє сидіння». Престон кивнув, віддав наказ. Двоє індусів підхопили тіло, один за ноги, інший за руки, і незграбно понесли до авто. «Можете зараз нам щось сказати?» – запитав я. Дікін пирхнув, ніби запитання було обурливим. Тоді вказав на рану на голові трупа. Схоже, він послизнувся, упав і вдарився головою об камінь. Питання в тому, чи був удар достатньо сильним, щоб його убити, чи він спочатку знепритомнів, а тоді захлинувся. Це можна визначити за кількістю води в його легенях. У будь-якому разі це трагічна випадковість. На цих словах він повернувся і покрокував у напрямку автомобіля. Ми з Шанкаром і Престоном пішли за ним, мовчки, як поховальний кортеж. Водій відчинив задні дверцята, і тіло Лекорбо повільно, незграбно поклали на сидіння. Один із помічників Престона забарився, згинаючи ноги трупа, щоб ті не заважали зачинити дверцята. І тут я помітив. «Стривай», – вигукнув я, коли індус уже збирався захлопнути дверцята. Він наполохано озирнувся і інстинктивно відступив. Я підбіг і нахилився, щоб оглянути штани Лекорбо, тоді задню частину його литок. Вилаяв себе, що не завважив на це раніше. На ньому були видані в монастирі штани на мотузці, такі ж, як і в мене. Ми обидва рухались приблизно тим самим маршрутом крізь ліс, обидва заходили в річку, обидва останню годину пролежали на траві. Але задня частина холошля Корбо була бурою і заплямованою брудом. Мої ж були сірими. А вже ж само по собі це нічого не означає. лекорбо Корбо міг упасти по дорозі, міг забруднити штани ще раніше. Тож я оглянув його литки. Нічого особливого я там не побачив, принаймні нічого визначного. Але на задній частині лівої литки, просто над п'яткою, було кілька подряпин. У голові почала вимальовуватись картинка. Чи могло статися, що Ля схопили, ударили по голові, а тоді затягнули в струмок, щоб усе походило на нещасливий випадок? Подряпений брудні штани давали право зробити таке припущення. Але якщо так і було, то з якою метою? Навіщо комусь убивати невідомого бельгійця в такій глухомані? Найпростіша відповідь пограбування, але ж на Лекорбо було те саме монастирське вбрання, що й на мені. Ясно ж було, що грошей з собою у нього немає. Я пригадав попередню ніч, як тинявся двором посеред ночі, відчуття, ніби там був хтось іще, стежив за мною. Може, Лекорбо, А може, той, хто на нього чекав? За спиною пролунав голос Шанкара. «Що таке?» Я завагався. Що я міг йому сказати?» що у бідаки бруд на штанях і подряпини на ногах, що я підозрюю нечесну гру? Було і важливіше запитання. Чи можна йому довіряти? Я потрусив головою. Божевілля, як відомо, опій посилює параною. Ломка затуманює мої судження. Нічого, відповів я. Тіло Ля Корбо повезли до гафлонгу Дікін, водій і повновидий монах. Я теж хотів його супроводжувати, але Шанкар побачив піт на моєму чолі і вирішив, що подорожі можу не витримати. Я був не в тому стані, щоб протестувати. Натомість він пообіцяв, що я першим дізнаюсь про звіт лікаря. Погодившись і озирнувшись на струмок, я повернувся та пішов за ним у гору, в напрямку дороги до ашраму.